Allah subhanahu wa ta'ala hat das Paradies erschaffen und die Hölle erschaffen. Das Paradies ist die logische Konsequenz für diejenigen, die Allahs Befehle befolgt sind. Für diejenigen, die das gemacht haben, was Allah wa von ihnen verlangt hat. Und die Hölle ist die logische Konsequenz für diejenigen, die gesündigt haben und für diejenigen, die nicht Allahs Befehle befolgt sind. Allah subhanahu wa ta'ala hat, liebe Geschwister, diese Hölle erschaffen, um, wie gesagt, diese Leute zu bestrafen. Das Essen in der Hölle ist Feuer, liebe Geschwister. Das Trinken ist Feuer. Alles, ist, alles in ihr ist Feuer, liebe Geschwister. Wir müssen uns das vorstellen. Wir müssen uns immer diese Bilder durch den Kopf gehen lassen, wenn jemand von uns eine Sünde begehen will. Der Schaitan hat ihn dazu gebracht, eine Sünde zu begehen. Er steht davor, Sinner zu machen. Er soll sich vorstellen, wie Feuer unter ihnen brennen wird. Und dann soll er denken dann soll, er sich, soll er sich überlegen, kann ich das aushalten? Wenn er das aushalten kann, soll er diese Sünde machen. Wenn jemand klauen will, soll er denken, dass er verbrannt wird, dass er bestraft wird. Liebe Geschwister, die niedrigste Strafe im Höllenfeuer <lacht> hat jemand, wer ist derjenige, Der Schuhe trägt. Der Schuhe trägt. Von diesen Schuhen glüht sein Gehirn. Stellt euch diese Strafe vor. Das ist derjenige, der am niedrigsten bestraft wird. Können wir das aushalten? Liebe Geschwister, das ist eine Strafe für immer und ewigkeit. Wer Allah subhanahu wa ta'ala als Käfer. Wer, zu Allah, Allah, wer diese Dunya als Kafir verlässt, auch wenn ein Muslim sündiger ist, für einen Moment kannst du das aushalten. Ich glaube nicht, liebe Geschwister. Jemand, der mit einem reinen Gedächtnis und einem sauberen Gedächtnis überlegt, kommt sicher zu diesem Entschluss, dass er das nicht aushalten wird. Deine Haut, wenn sie verbrannt wird, Es ist nicht vorbei, vorbei damit, lieber Bruder, liebe Schwester. Du bekommst eine neue Haut, damit die wieder aber verbrannt wird, damit du die Schmerzen spürst. Und das immer wieder, das immer wieder. Dein Trinken wird Eiter sein. Dein Essen wird der Baum Zakkum sein. Wie, der wird beschrieben im Koran wie die Köpfe, wie die Stacheldrähte, von, wie die Köpfe von Shayatin. Das ist das Essen, das ist das Trinken. Wir müssen uns diese, diese Sachen, diese Beschreibungen der Hölle, der Hölle durch den Kopf gehen lassen und uns, und uns immer damit erinnern und immer bevor man eine Sünde begehen will und der Schaitan, die diese Sünde schmackhaft macht und sagt, das ist schön, das macht Spaß, Wenn du die Zigarette in der Hand hältst, wenn du Drogen verkaufst, wenn du klaust, wenn du lügst, wenn du alles, diese Sünden machen willst, denk an die Hölle. Denk an die Hölle. Denk an Allah subhanahu wa ta'ala. Denk an den Allmächtigen, deinen Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Und guck, ob du das aushalten kannst. Liebe Geschwister, all diese Schmerzen, All dieser Leid, den diese Leute ertragen müssen, den die Höllenbewohner ertragen müssen, all diese Schmerzen, die sie ertragen müssen, all dieses Elend, die sie ertragen müssen, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn sie dort sind, überlegen sie und fangen die an zu denken. Aber es ist zu spät. In diesem Moment gibt es kein Zurück mehr. Dann fangen die an zu überlegen und zu sagen, oh, Das waren zwei Minuten vielleicht, die ich, die, die, die ich gebracht habe in Sinne. Ein kurzer Moment, der schön war. Und was habe ich dafür? Jetzt werde ich dafür bestraft. Die Ungläubigen, al Kuffar, werden dann überlegen und denken, boah, das war nur ein Moment von 60 Jahren, den ich Allahs Weg nicht gefolgt bin. Von 80 Jahren, von 100 Jahren, den ich Allah, subhanahu wa ta'ala, meinen Schöpfer geleugnet habe. Und jetzt sitze ich für immer und ewig, kein Ende. Kein Ende in Sicht, für immer und ewig im Höllenfeuer. Werde ich verbrannt, bestraft. Und dann denken sie, warum habe ich nicht den Islam angenommen? Warum habe ich nicht den Weg von Mohammed eingeschlagen? Warum habe ich nicht die Befehle von Allah ta'ala eingehalten? Aber das ist kein Moment mehr von zurück da ist es zu spät, Woleh, da ist es zu spät, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor so, einem, äh, vor so einem Ort bewahren. Und das Schlimmste noch, ist das, wenn die sehen, die Leute, die das Paradies bewohnen, wie gut es denen ge geht, wie gut die es dort haben, und dann sagen die, boah, hätten wir die nur gefolgt, Hätten wir nur das gemacht, was unser Schöpfer von uns verlangt hat. Es war doch nur ein kurzer Moment. Hätten wir nur gebetet, lieber Bruder, liebe Schwester, du hast jetzt Zeit zu beten. Du hast jetzt die Chance zu beten. Du hast jetzt die Chance, Allahs Befehle zu befolgen. Tu das, bevor es zu spät wird, lieber Bruder, liebe Schwester. Weil dort sei die 100% sicher. Dort wirst du auf deine Hände beißen und sagen, warum habe ich nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Warum habe ich nicht gebetet? Warum habe ich Sinner begangen? Warum habe ich geklaut? Warum habe ich dies, warum habe ich das nicht gemacht? Und dann ist es zu spät, lieber Bruder, liebe Schwester. Weil man dann sieht, dass, dass es alles keinen Sinn mehr hat. Es ist zu spät. Du hast verloren. Und deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder im Koran, das sind die wahren Verlierer. Das sind die wahren Verlierer. Wenn du siehst, dass die Leute... Das, die, die das Paradies bewohnen, für einen kurzen Moment, auf ein paar schlechte Sachen sogar, für ein paar Gelüste, für ein paar Sachen, die scheitan schmackhaft gemacht hat, hat verzichtet haben und du nicht. Und dann siehst du die Parallelen. Die einen werden bestraft und den anderen geht's gut. Und du kannst dort nichts mehr machen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist adil. Allah subhanahu wa ta'ala gibt jedem, was der verdient. Mö Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime sterben lassen, liebe Geschwister, uns auf la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sterben lassen. Lieber Bruder, liebe Schwester, nütze dein, dein Leben dafür, für l'akhirah, für das ewige Leben. Arbeite hier in diesem Leben, damit es dir dort besser gehen wird. Arbeite hier, nutze diese Chance, nutze deine Kraft, nutze deine Jugend für Allah subhanahu wa ta'ala damit Allah subhanahu wa ta'ala auf auf mit dir zufrieden ist und mit seiner Barmherzigkeit du ins, ins Paradies kommen kannst. Weil sonst, wie ich schon sagte, gehörst du zu den wirklich wahren, wahren Verlierern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch nicht von den wahren Verlierern lassen. Und es ist eine Chance für jeden von uns, liebe Brüder, liebe Schwestern, mal eine Reue zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, liebe, Schwester, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, unser Schöpfer, der allmächtige Herr subhanahu wa ta'ala, wir sündigen ihn Tag und Nacht. Und dabei ruft er uns immer wieder auf. Immer wieder ruft er uns auf. O meine Diener, kommt zu mir zurück. Qul <tun> إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله يا حسره كنت لمن الساخرين او تقول حين ترى العذاب. Ota kuulahin taralaa alaabae loo anna lii karratan faa kuna minal muuminin bela kad wa kunta minal Allah subhanahu wa ta'ala ruft uns in diesem auf Oh meine Diener, oh meine Diener, die sich ja, sozusagen selber und stark sehr, sehr Unrecht angetan haben und häufig Unrecht angetan haben, sich voll, mit, voll kaputt gemacht haben mit diesen Sünden, nicht verzweifelt nicht, verliert die Hoffnung, die Hoffnung nicht von Allahs Barmherzigkeit. Allah vergibt alle Sünden. Zukat so Allah an, zu Allah, Allah zu Allah Subhanahu wa Ta'ala zurück liebe Geschwister lass uns an zu Allah Subhanahu wa Ta'ala zurückkehren unser Herr Allah Subhanahu wa Ta'ala der uns erschaffen hat und den wir mit Sünden begegnen und immer wieder Sünden begehen er ruft uns Subhanahu wa Ta'ala auf er ruft uns auf und will uns vergeben so lasst uns dieser diesen aufruf diesen aufruf annehmen von ihm Subhanahu wa Ta'ala und ihn um Reue bitten Möke Allah subhanahu wa ta'ala uns forgive. Möke Allah subhanahu wa ta'ala diesen Wörtern einen Weg zu den Herzen machen. Hada وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نثيان فمنni ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه اللهم لا تدخلنا النار اللهم لا تدخلنا النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته Omaa luvaa meina من ollaan kuitenkin siellä, ja meidän on oltava siellä. Olemme siellä, ja meidän on oltava siellä. Olemme siellä, ja meidän on oltava siellä. Olemme siellä, ja meidän